God aften og velkommen til Crescendo her i Aarhus Studenter Radio 98,7, programmet der lever både for og i musikken. Mit navn er John, og jeg er for næst sidste gang i denne omgang vikar for Andrew Davidson, imens han er praktikant ved Radio AK 247 i København. Med mig i studiet i aften har jeg Jan fra det Aarhus-baserede punk-scroster i Nowave-band Shocking White. Vi skal have en snak om deres nye EP, deres karriere indtil nu, og hvordan det er at spille punk i en tid, hvor vred musik så at sige er gået af mode. Derudover skal vi have en snak om de kommende YouTube Award, som løber af stablen den 3. november. Det er første gang prisuddelingen bliver afholdt, og det er... Øh det har allerede fået en del hug fra en række kunstnere. Alt det og mere til aften crescendo. Her er det Shocking White med nummeret Stevie. Det var Stevie med Shocking White for deres nye EP Alienation. Jan, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er forsanger og guitarist i Shocking White. Ja, yeah, jeg. Kunne du fortælle lidt om hvordan bandet startede? Det ja, kan jeg godt. Øhm... Jeg spillede i bandet i Iron Dark for 5-6 år siden. Og vi blev opløst, og så, øhm, så skulle jeg lave noget mere, noget mere pop-punk efter det. Det var sådan noget no-wave. Og det øh, gjorde jeg så sammen med nye medlemmer. Og det blev sådan noget power-pop-punk på øh, den første plade. Og så øh, fik jeg nogle nye medlemmer i bandet, fik jeg. <laughs> øhm, og siden da, så er det blevet lidt mere over i, øh, i story rock øh, punk No-wave igen. Skulle lige overprøve det der bobbede igen. Ja. Og så, et ja. Disse på plader, det har været sådan noget. I den stil. Um, for hvis vi tager et kig på jeres uh, diskografi, som det er nu. Uh, I udgav først pladen It's a Sick World, But I Like It. Mm. Tilbage i 2009. 10. 10. Uh, som var den pop-punkede af de to. Ja. Og så uh, var det i 12, at ja. Piece of kom. Som er en væsentlig hårde sag. Ja. Kan man nok roligt sige. Um, og så var der... Uh, var det før eller efter, der var lagt i støbeskæden til, en, til øh, et album, hvor jeg indspillede med øh, fyren fra The Broken Beats? Øh, det var ikke fyren. Jo, han der vist The i Broken Beats, ja. Det var Ken. Ja. Jo, vi indspillede noget. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg lyttede rigtig meget til sådan noget shoegaze. Øh, en, en kold vinteraften Eller en kold vinterdag. <laughs> jeg kan lavet en masse sange, som blev sådan mere øh, over i det dystre. Og... Øh, der skulle vi så i Aarhus, øh, hvad hedder det, lydstudie for at indspille. Og øh, det blev meget pænt og poleret, og jeg tror, vi var lige på et på sidespor der. Fordi det endte med, at vi ikke vi udgivet det alligevel, fordi det blev sådan for poleret og, okay. og for pænt. Så det skyndte vi også væk fra igen, og så blev det tilbage til, til noget mere støjrockerpunk. og punk. Øhm, Hvis jeg må spørge ind til det, hvor mange medlemmer har der været bandet øhm, i dets levetid? Så mange er det egentlig heller tror ikke, tror jeg Jo. Den første plade, det var jo øh, To, der hedder Morten og Jean Mine gode venner Og så gik de ud af bandet <laughs> øhm, Og så øhm, Kom Thomas med Som er stadigvæk basist i bandet Kom med i omkring jeg kan huske, om det var 11 Han kom med, tror jeg Og så øhm, har vi haft et par tromslære siden Og den ene, der var sådan en af Rasmus på toerne Og den nye plade her, der har vi så øh, Været så heldige at kunne låne Jesper fra Øre øhm, som vi øh, har et øvelokale sammen med. Til dem, der ikke kender dem så er Øre et, øh, et rigtig, rigtig sejt Doom-band, ja. som spiller virkelig, virkelig, virkelig højt. Ja, det gør de. Øhm, jeg beskrev i starten af programmet som et øh, punk-no-wave-band. Nu har du lige sådan, mm -hmm. beskrevet dig selv som, værende sådan mere pop-punket end øh, dit forrige band. Hvordan, øh, hvordan tænker du om beskrivelsen no-wave? På grund af noget af det, I laver, synes jeg, er, øh, har smaget af no wave det kan jeg rigtig godt lide, fordi no way for mig, det er sådan mere kompromilløst og stilløst. Så det er selvfølgelig det er rart at høre, at, at du sådan betegner det på den måde. Fordi nogle gange, når man siger punk, støjrock punk til folk, så lyder det sådan lidt uh, jamen så er det tit, uh, så nævner de bands, som når spiller i sådan noget Sex Pistols, uh, Ramones. Mm. Og det gør vi jo slet ikke. Så det, det synes jeg er en fin betegnelse. Vi tager lige et nummer til fra jeres nye EP. Uh, det er min personlige favorit derfra. Det er den, der hedder At Least Have a Culture. Det var At Least Have a Culture fra den nye Alienation EP. Uh, hvad, hvad var inspirationen til den, netop det nummer? Hvad var det, jeg lige tænkte mig om? Og jeg tænkte den aften Og jo lukket. Jeg tror faktisk bare, at uh, det var fordi, jeg købte en ny guitar. Og når jeg køber en ny guitar en gang imellem, det gør jeg faktisk uh, nogle gange. Så øh, får jeg en masse ideer. Så det er lidt dyrt nogle gange mm. at skulle lave nye sange. Så inspirationen koster? Den kostede en jaguar. Ja, okay. <laughs> jeg synes, det var det hele værd. Ellers er det ikke så meget at uh, tænke noget om ting. Hvordan er uh, kompositionsprocessen i, uh, i Shocking White? Den er faktisk meget blandet. Uh, der er en måde, og det er, hvor vi op i øvlokalet, hvor vi bare jammer. Hvor vi... Um, Uden at snakke så meget sammen, bare begynder at spille et eller andet Og så øhm, snakker vi sammen bagefter Om det her det var godt og så videre Og husker de elementer der var vigtige Og, og på en anden måde Så øhm, sidder jeg derhjemme øh, Og laver nogle riffs Så optager jeg den på min telefon mm. Og så en gang imellem så sidder jeg lige og samler op på dem helt Og samler op på alle sammen Og prøver at stykke dem sammen til, til nogle sange Så det er sådan en begge del Okay men det er ikke så meget med en akustisk guitar og skrive et helt nummer, så til Ej, det, at sige, det du det skal havde her. Jeg... Ej, det, det, det er du slet ikke i vores band, jo. Mm. Så, øhm, så vil de kigge forkert på mig, tror jeg. Jeg har solgt min akustiske guitar, og det er, det er for sent med det. Okay. Det bliver engang måske at købe en, der bliver gammel. Har Shocking White en vision, hvis man kan sige det sådan? Øh, jeg tror, visionen visionen er egentlig at få lov til at øh, lave sange, indspille musik og koncerter. Ja, yeah. og gør det på vores egen måde. Det er sådan set, tror jeg, visionen er ikke øh, større vision end det. Som mm. man kan sige, det er også, at altså, jeg har meget kompromilløs lyd. Yeah. Så at sige. Der er ikke, øh, der er ikke meget løflen for, øh, for de lyttere, der nu engang kunne være øh, så tilbøjelige til støjende musik. Det er musik, der ved, hvad det vil. Ja. Yeah. Det er også derfor, at hvis man spiller det for, for nogen, som ikke kender stilen overhovedet, så... Øh, jeg kan godt mærke på det, Men de synes det er noget Det er noget larm Så øhm, Og skal man sige Et band der sådan er tættest på os, For folk der ikke kender så meget musik Så ender det med at man siger man kender du ikke Nirvana? Som er sådan like, en Jo jo den kender jeg da godt Jamen øhm, Derhen af Men alligevel langt væk fra Det er mere øh, <laughs> Det er mere Bleacher End Utero End ja, det er Nevermind Det er jeg glad for du siger Det er også det, mine favoritplader Favoritplader de to Og måske også en snart af B-side op sammen ja. Men ikke så meget den der store, polerede... Den vi ikke snakker om. <laughs> men som alligevel gjorde, at vi øh, blev solgt dengang. Ja. Så det er, altså det er heller ikke en dårlig plade, Nevermind. Overhovedet ikke. Det er jeg ikke, hvor at påstår, men jeg synes... Sådan, sammenlignet med lyden med for eksempel en utero, som Steve Albini står ja. bag, det er, det er et monster monsterindplade. Ja. Der kan jeg faktisk sige dig, lige når du snakker om visioner, at øh, en stor drøm for, for os i bandet vil helt klart være at indspille med Steve Albini mm. over i Chicago... Så hvis vi en gang får råd til det, så vil jeg rigtig gerne flyve derover og så prøve at indspille med ham. Fordi vi er også meget inspireret af hans bands, øh, ja. Shellac især, og også lidt øh, Big Black. Det vil være fedt. Ja, det er også to virkelig, virkelig fede bands. Jeg ja. ved ikke, om du nogen har hørt hans, øh, det band, han havde imellem de to, der hedder Rape Man? Jo, Two Nuns. and, and er Pack Mule. <laughs> pack ja. Det har jeg hørt, ja. Det er også fedt. Ja. Det er lidt voldsommere end de to andre, hvilket faktisk siger en del, ja. af, at Big Black især var virkelig, uh, virkelig, virkelig, virkelig grå musik. Ja. Vi tager et nummer til fra J.C.P. Jeg ved ikke, om du har en, som du synes, der burde uh, blive spillet nu. Du har jo spillet Hit Det er jo først Stevie. <laughs> Stevie. Stevie. Øhm, så hvad er single nummer to? Hvad kan folk godt lide sig? Så tror jeg faktisk, det er den, som er også en mere i overfald. Det er Suicide. Ja, den kommer. Velkommen tilbage. Du lytter til Crescendo på Aarhus Center Radio 98,7 eller på streaming via www.asr.dk. Jeg hedder John, og jeg er endnu en gang vikar for Andrew Davidson, imens han er vikar, øh, undskyld mig, praktikant ved Radio AK247 i København. Med mig i studiet har Shocking øh, Jan fra Shocking White. Shocking Jan, Shocking Jan, hvis jeg må kalde det. Øhm, og vi har indtil nu haft en snak om jeres øh, origin stories og, øh, og jeres nye EP. Netop jeres nye EP, kunne jeg godt tænke mig at komme lidt mere ind på nu. Den hedder Alienation. Mm. Er det temaet for pladen? Ja, lidt. Altså, øhm, det er jo faktisk et emne, jeg synes, der er, der er sådan lidt øh, bekymrende nogle gange. Det der med at blive over for mennesker, man kender rigtig godt. Så øhm, det har jeg faktisk tænkt over et par år, at den kunne jeg godt tænke mig som øh, en titel på en plade. Ja. Ja. Øh, yeah det er, øh, altså man kan sige, det er, der er så titlen. Jeg har altid, altså jeg, jeg kan sagtens forstå i det fascinationen med, øh, med, med, med konceptet, altså fremmedgørelse. Øh, problemet måske var for mig at jeg har set i hvert fald to forskellige dårlige punkbands, der kaldte deres plade for for Alien Nation på mm. et eller andet tidspunkt, så, så den fedt lidt for mig. Men det er stadigvæk, ja. er en rigtig fed plade. Ja. Det er faktisk fordi, at øh, jamen, det er jo ikke kun det der med, det er også noget med samfund i dag med, altså, med internet og telefon og så videre. Vi bliver mere og mere gjort for hinanden og bliver dårlige til at kommunikere. Jeg tror også, at folk påstår, at vi kommunikerer mere end nogensinde. Så. Ja, selvfølgelig, men øh, på en anden måde. Jeg Jeres øh, to foregående langspillere, øh, It's a Sick World, er but I like it og Piece of Egg, de er udkom begge to på vinyl. Ja. Er der nogen planer for en vinyludgivelse af... Eller en fysisk udgivelse af Alienation? Vi havde faktisk snakket med et pladselskab her omkring, da vi skulle indspille. Men de øh, havde en anden udgivelse nu her. Og de kunne først øh, tage os ind om et halvt år. Okay. Og det, øh, det gad vi ikke at vente på. Så vi tænkte, nu udgiver vi bare selv. Og så, øh, så kan vi komme videre. Mm. Det der med at gå og vente for lang tid ind, når man er kreativ og, og bare gerne ved videre, det, det er jeg sgu ikke lige os. Mm. Så... Øh, vi lavede bare sådan en CDR, og så øhm, har vi tænkt, jamen, øh, det har været så billigt at indspille den her CD. Og øhm, så vi tænkte, den får folk gratis. Så den ligger faktisk ude i alle butikker. Den ligger i hvert fald i rigtig mange pladebutikker i Aarhus, og den ligger også i København Route 66. Okay. Så der kan man øh, komme og afhente den. Jeg skal næsten lige spørge for god undskyld, Hvor er det, de I har øh, EP'en? Den har vi indspillet øh, i det studie, der er lige blevet døbt til Cable Hell Studio som øh, er en naboøvelokal op ved vores øvelokal, med, øhm, hvor vi hedder det, spøkraket, øver blandt andet. Og det er så øhm, Jonathan derfra, der er indspillet. en varm juli dag. Jonathan, som også har øh, indspillet en rigtig kommende udgivelse med bands som Dead Friends, og øh, ja, Bedbox mener også han har stået for. Han har i hvert fald stået ved mm. rigtig mange rigtig fede ting, som øh, kommer til at se dagens lys herover de næste 6 måneder. Ja. Øhm, men hvis vi vender tilbage til de to første plader, som begge udkom på vinyl, og ja. men ikke på CD, hvad, hvad, hvad gjorde, det I træft den beslutning? Jamen, øh, nu har vi lige snakket om det der med alienation. <laughs> <laughs> øhm, Fremmedgjorthed og mangel på nærvær. Så vi kunne godt tænke at skulle tilbage til det der med, at, at når man skal høre vores plade, så skal man være til stede. Øhm, og det, jeg synes, det havde vi rigtig godt med at have sådan et fysisk produkt. Det med, at man skal lige... Øhm, man skal ydene ud for at høre sådan en plade Man skal ikke bare zap på en computer Så det synes vi var et fedt koncept Og den her gang Havde vi så ikke råd til at, at gøre det som den Men øh, det ville vi jo gerne Men øh, det kan være at Den næste plade den bliver på vinyl Det her det er en EP ja. og, øh, I må se om den kommer på vinyl det kan, Jeg ved ikke om der er nogen der Nogle selskaber Jeg har ikke sendt den ud til nogen endnu overhovedet Jeg skal stadig skrive den pressemeddelelse. med det øh, Vi ikke lave en konkurrence med det <laughs> muligvis. Jeg ved ikke, vi har ikke rigtig nogen præmierudlov udløb inde i studiet, Man får øh, 10 CD'er og en plekter. Der har i den folkens, den der skriver den bedste pressemeddelelse ja. inden for de næste øh, 39 minutter vinder 3, øh, 10 CD'er med shocking white og et plekter. Og måske noget mere. Jeg kan bare ikke lige der jeg er tænke mig noget her. mere. Jeg sidder er... lige og tænker over det, mens vi hørt noget måske. Det kan godt være. Vi skal have et nummer til, og vi tager den, der hedder It's Not Your Birthday. Og så er vi tilbage i studiet. Det var nummeret It's Not Your Birthday. Er der en historie bag det nummer? Det er en lidt aggressiv titel, kan man sige. Ja, altså. Um, nummeret blev lavet som jam, op i og vi um, øvede Og siden da, så skulle vi finde en titel sang. Vi synger heller ikke noget om It's Not Your Birthday-sangen. Men øh, jeg tror, det var vores gammel tromslag, Rasmus, der sagde, vi kan bare kalde den en snodje og Så sagde vi, jo. Så sagde den det. Okay. Øhm, det, jeg gerne lige vil have lov på inden vi tager hold på aftens næste emne, det er, at øh, vi har tidligere programmet med andre bands snakket om tendensen til, at de store pladselskaber fokuserer rigtig meget på gammel musik, lige p.t. Mm. Reissues især er en virkelig stor ting. Altså nu for eksempel In Utero, har 20 års fødselsdag ja. jeg tror det var måske en uge siden ja. måske lidt mere øhm, hvordan er det som et nyt band at, at udgive musik i en verden der synes mere og mere fokuseret på på, på gammel musik Altså nu, altså, det er selvfølgelig der kan aldrig være nok folk der opdager en utero, mm -hmm. men når man ser for eksempel plader med jam, det ved jeg ikke måske tin machine som får et reissue fordi at det er 30 år siden at den mm. varvelse ligesom udkom. Jeg synes jo det er rigtig godt At de nye generationer De får lov til at høre Det gode gamle musik øhm, Fordi jeg synes det er ærgerligt Hvis det er at øh, Nyt musik kun er det eneste der, der er sådan der moderne Jeg synes det er fedt At øh, når man ser gymnasielever Der kommer gående med Nirvana t-shirts Eller Sonic Youth Eller The Doors Så bliver jeg alligevel lidt glad Jeg tænker okay I har der i noget der Og samtidig følger de jo med I en masse af det nye også Så det synes jeg er rigtig godt Det er vigtigt at kende Musikhistorien. Ja. Så er der også chancer for, at det er sådan en band, som også vi også har mulighed for at for nogle nye fans. Men du synes ikke, det dræber lidt charmen, det, at det, er, det er tvangsfoder? Man kan også i et eller andet sted, altså Nirvana selvfølgelig var et kæmpe stort band, som, som mm. stadig ikke har Warner i ryggen derude genudgiver tingene, men et band som Sonic Youth, de står jo mere eller mindre for, der, for deres egen udgivelse nu. Ja. Øhm, så der er måske lidt mere med et band som Sonic Youth, hvor man selv bliver nødt til at til at opdage det, ja. end der med et band som Nirvana, som stadigvæk lidt bliver presset i folks ansigter. Men man kan sige sådan en plade som Goo, det der logo der på for, for forsiden, det er jo sådan en, man, man ser mange uh, unge modepiger, som lever rundt med sådan en t-shirt med de der kærestepar, der, ja. der havde slået en masse ihjel. Og det synes jeg også, ligesom det der med, vi har snakket om tidligere også to her, omkring det der med, at Ramones, det også blev sådan et, et logo, eller et mærk, som unge mennesker bare går ind og køber i H&M og sådan noget. Så øhm, jeg synes det er fedt Hvis man kender historien bag det ja. Så man ikke bare køber det Fordi det, det er hæbt øhm, Vi tager lige et sidste nummer Inden øh, vi springer over til næste segment Af programmet Og det er nummeret der hedder øh, Jeg så en gudsen gul Ja Kunne du fortælle øh, historien bag det nummer? Det kan jeg godt Jamen øh, vi havde indspillet øh, de her seks sange I studiet der i juli Og så øh, sagde vores trommeslager, Om vi ikke skulle prøve at jamme et nummer som vi ikke havde spillet sammen før. Jeg havde spillet et riff på et tidspunkt, han kunne huske, som han begyndte at nynne, og det fandt jeg så frem på guitaren, og så sagde han, skal vi ikke lave noget af det, og så gjorde vi det. Så det her nummer, I skal høre nu, det er, det er første gang, vi spiller det sammen. Det er nummeret, Jeg så en gussengul gnu. Vi er tilbage i studiet her. Du lytter til Crescendo på Aarhus Studenter Radio 98,7. Jeg hedder John, og jeg har Jan fra Shocking White med mig i studiet. Nu skal vi tale om øh, noget lidt andet, vi skal tale om uh, YouTube Music Awards. Verdens tredje mest populære hjemmeside, YouTube, har nemlig uh, skabt deres egen prisuddeling, som løber af for første gang den 3. november i år i New York. Uh, der blev uddelt priser for de mest innovative og populære videoer uh, inden for det forgangne år, og store navne som Lady Gaga, Eminem og Arcade Fire alle sammen hun hyre til optræde. Det samme er rapperen Tyler the Creator fra Odd Future Wolfgang, som er tidens mest populære hip hop Posse. Jeg ved ikke, hvad det korrekte udtryk er for, hvad de er kollektiv. Uh, men han har set sig sur på uh, prisuddelingen. Ifølge ham, så er størstedelen af de nominerede kunstnere både uopfindsomme og uværdige til prisen. Han tweetede, og det her det er hans egne ord. YouTube Awards could have fucking had nominations on cool creative videos shit, but no, again, it's the most teeny bopper pop shit you are but. Og efterfølgende tweetede han, why not give awards to just directors? These fucking weak ass artists don't come up with those sh shots or sit in coloring. Og så en række ekspletiver, som jeg kan tænke meget læse højt på radioen. Øh, de nominerede er også overvejende populære popkunstnere som Justin Bieber og Selena Gomez. Øh, og også andre kunstnere som Flying Lotus har udtrykt så meget kritisk over, at det er overvejende bands og kunstnere, som allerede er i medierne eller andre steder. Og at der ikke bliver sat mere fokus på de små, mere ukendte øh, kunstnere og videoskabere. Og i det hele taget, at det ikke er folk, der sådan skaber videoerne selv, der får fokus på det. Så mit første spørgsmål til dig, Jan, er, er der hold i den her kritik? Ja, det synes jeg. Altså, at YouTube de har behov for at lave sådan en award show det forstår jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes ikke, at, at, at det giver noget mening ud over at promovere sig selv. Som et eller andet hybrid hjemme Så jeg synes hvis man skulle Altså vurdere de der bands som var innovative Og nyskabende Så skulle man jo gå helt ned i undergrunden og se Hvad det er der er blevet lavet øh, For noget mere low budget Fordi de der store bands de har, jo, de har jo selskaber Og dyre penge i ryggen til at lave lige hvad de har lyst til Og det er jo ikke altid det der Som altid er det fede Det der får flest likes og flest Serer det er også, øh, altså man, man bliver nødt til at, at, at undre sig lidt over, at det er de her kunstnere, de har valgt, og at det ikke er en reel hyldes til, hvad YouTube egentlig tager, hvad, der, hvad det er, der gør YouTube så fantastisk en hjemmeside. Mm. For selvom der selvfølgelig er, altså det, det er let at gå ind og høre det nummer, man nu engang har lyst til, og der er rigtig mange, som, altså Justin Babers video til, øh, Bibers video til Baby, <laughs> Justin Baby, jeg tror faktisk bare, jeg kalder ham det for noget. <laughs> det må du gerne. Den, øh, altså den havde jo helt, Absurd mange views på et tidspunkt Men det der sådan ligesom har gjort YouTube til et fænomen Det er at hvem som helst kan lave sig selv en video Og så mm. lægge den derude Og der er band som har opnået stor popularitet På altså et, eksempel et godt nummer Og sådan bare en smule opfindsomhed ja. uh, Nu ved jeg ikke om du kender bandet Red Fang Nej uh, Bandet Red Fang spiller en form for Stoner Rock uh, Og da de udgav deres første plade, Så var det på et lille uafhængigt selskab Og de havde bare brug for at lave en musikvideo til det nummer Der hed Prehistoric Dog og de fik så lavet en virkelig, virkelig fed video, hvor at de øh, er ude at chikanere nogle rollespilstyper, og de bunder en masse øl. Og det er, hvis man ikke har set videoen, så skulle man gøre selv en tjeneste, for det, det er både et fedt nummer og en, en virkelig fed video. Og det er sådan en, som jeg personligt kunne have tænkt mig at se hyldet af den platform, som ligesom gav muligheden for at, øh, ja, for, for at komme frem. Jamen, øh, jeg synes, jeg også. Jeg synes, det er fantastisk med YouTube, at de kan skabe det her forum, hvor alle, kan, alle har adgang til at lægge deres musik ud, og alle kan lytte. Man kan jo, nogle gange, det er jo også det, der er lidt frustrerende nogle gange, når man, når man føler, at man som musiker følger med i rigtig meget musik. Så efterhånden så bliver det jo sværere og sværere at sige, at man følger med i musik, fordi det er jo uoverskueligt at følge med i musik mm. i dag. Men øh, jeg synes, det er fedt, at man kan lave altså, lave sin egen, sin egen video og sin egen musik og lægge ud. Men ja, i forhold til YouTube Hvad er behovet? Eller hvor er behovet? Har de brug for mere promotion? Det er også, altså man må tænke lidt over, hvem, hvem det egentlig er, der står bag ved YouTube Der bestemmer sig for Altså YouTube har selv øh, valgt de nomineret mm. Og så er det så brugerafstemninger. Ja. Men når de nomineret så engang Er dem, der sådan har fået altså De store populære kunst, der har fået flest views Så må man undersøge, hvad, hvad formålet egentlig er ja. Fordi altså YouTube kan nok ikke blive meget mere populær. Altså det er den tredje mest populære hjemmeside i verden, som sagt. Det er kun ja. Google og Facebook, der er mere populære lige p.t. Ja. Så der er ikke rigtig længere at gå op. Øhm, altså man kan sige, der er selvfølgelig frygten for at falde og blive uaktuel. Men hvis de vil være i fronten, så vil et bedre bud måske ikke være at kigge lidt længere ned. Men måske har de brug for at manifestere sig som de største stedvæk. Ved at have lidt af Måske kunne man forestille sig, jeg ved det slet ikke, men at de, hvis de begyndte at fokusere meget på undergrunden, så kunne det være, at det signalerede ud af til, at, at, at det var der, de havde deres fokus. Men jeg tror, at størstedelen af folk, de har bare brug for at gå ind og høre de nyeste musik. Men samtidig kunne man også sige, at, at hvis de nu valgte at lave en, hvor de fokuserede på undergrunden... Øhm så er der for det første jo chancen for, at der er væsentligt flere, der får øjnene op for, for mindre ting, på grund af, mm. altså der, de fleste har nok efterhånden omveje om ikke andet, set for eksempel videoen til Justin Bieber's uh, Beauty and the Beat. Nu ved jeg ikke, om du selv har set den. Du har nok det har gjort det bedste ikke. for at undgå den. Det er en... Jeg hører kun... No wave musik. Okay. <laughs> Det er også kun, øh, fordi jeg har gået i fitness world, at jeg er blevet ja, okay. til at se den. Men det er øh, altså en, en visuelt meget flot video, og der står til sidst, der, øh, der står der stolt skrevet, at det er Justin Bieber selv, der har fundet på ideen og instrueret den. Uh. Øh, hvorvidt man så tror på det, ja. det er selvfølgelig en anden sag. Det kan være, han har fået ideen til, at det skulle foregå i et vandland. Det skal jeg ikke kunne snakke udenom, men jeg har, jeg har svært ved at se, at han selv har koreograferet har hele videoen. Ja. Jeg skal hjem og se den her, kan jeg mærke, jeg glæder mig til at komme hjem? Jeg, vil, at jeg glæder dig for meget. Okay. Den er, altså den er flot, men den er ikke... Okay. Jeg synes, at vi har snakket rimelig meget om Justin Bieber i, i dag. Ja. Hvad, hvad laver jeg her, tænker jeg nogle gange lige? Bare lige sådan andre. nogle uh, små øjeblikke, jeg tænker, det ser ud uh, til mit arbejde med de hele unge uh, teenagere på 11-12 år. Det er jo der, han er populær, kan man sige. Det er, sig. han. Og det er øhm, Men det er også lidt, det må du undre en på grund altså, de de kunstnere her, de bliver jo hyldt til, til alle de her store awardshows, der er. Altså mm. MTV har jo et awardshow hver halve år, tror jeg. Ja. Og der er det jo igen, der er det dem, man ser blive holdt ja. op og hyldet. Så YouTube træder for det første ind i en arena, hvor der er rigtig mange konkurrenter og rigtig mange andre awardshows. Mm. Så, så at de vælger at gøre præcis det samme som alle andre, det, det må undre en lidt, en ja. hjemmeside, der ellers er bygget på innovation. Ja. Altså det kunne jo være federe, hvis de havde sat sig på undergrundsbanen, og så med tiden kunne man så se de her bands vokse, og så kunne man øh, sige om fem år, at det her band, det startede jo på YouTube med at få succes i undergrunden, og så vokser det så større. I stedet for de der bands, der er så store i forvejen, de kan ikke blive større. Det giver ikke så meget mening. Jeg vil gerne uh, spille et nummer med Tyler The Creator. Det vil jeg gerne høre. Uh, yes, som uh, igen opnåede stor succes. Det var godt nok... Ikke så meget på, øh, på YouTube, der var, altså, det var der også lidt, men det var bare, de, øh, de var jo et kollektiv af rigtig, rigtig unge rappere, som simpelthen bare indspillede og producerede alting selv, og så lagde de det gratis ud. Mm -hmm. Så det her, det er et nummer fra hans øh, gratis debutplade, der hedder Bastard, og nummeret hedder Seven. Og vi er tilbage i studiet. Det var Tyler, the creator, med nummeret Seven. Nogen umiddelbare tanker om det, her? Jeg synes, det lød øh, rigtig fedt. Jeg kan godt lide den der hyletone, der kører hele tiden i baggrunden. Altså hyletone, men det var sådan en tema-riff. Ja. Øhm, og så havde han jo nogle grimme ord en gang imellem os. Det havde han. Det giver jo også point. Selvom man er ældre. Ja. <laughs> <laughs> øhm, YouTube Music Awards er som sagt øh, endnu et skud på stammen i, i prisuddelinger. Hvoraf der efterhånden er rigtig mange. Øhm, men spørgsmålet er også lidt, om der er en tæt at være hov for de her prisuddelinger. Og jeg, ser, jeg tænker især når det er inden for musik... Hvor at det er, for eksempel hvis man ser på noget som, som Danish Music Awards eller MTV Awards. Øh, før i tiden var det jo ofte bare et spørgsmål om pladselskaber, der havde lyst til at klappe sig selv på skuldrene og sige, se hvor dygtige vi har været i det forgangene mm. år, og lad os hylde os selv lidt. Men efterhånden som at pladselskaber mister indflydelse i stor stil, og at folk heller ikke rigtig sig omkring det her. Altså de, tilbage i 90'erne var det det, der var for eksempel en lørdag aften, så kunne man jo lige se Danish Music Awards. Ja. De her dage har man så mange andre valgmuligheder, så ja. det er ikke så mange, der er en til at tunere ind til længere. Jeg ved ikke, om Danish Music Awards egentlig eksisterer længere. Jeg ved det heller ikke. Det eneste, jeg ser, det er det der P3-guld. Ja. Men der kan man også sige, det er sådan lidt en, øh, en pris, som, som går lidt mere i, i dybden med musik. Ja. Altså, de har selvfølgelig deres egen agenda med, at, mm. at de gerne vil have folk til at lytte til P3, ja. og gerne vil vi frem på beatet, men de tildeler også en, en pris på 70.000 kroner ja. i forbindelse med P3-prisen, plus noget studietid. Hvilket der er en temmelig, øh, temmelig god præmie at få et eller andet sted, og det, er en, det, er, det, er en, det er en pris, som ligesom har noget bag sig. Ja, jeg det godt have prisen? Jeg tror, vi kunne indspille 30 plader med den med de penge. <laughs> men det er altså igen, øh, men p 3 prisen og så den, den engelske Mercury Music Prize, som også altså som både også tildeler en kontantpris til vinderne, mm. men også har bevist at hvis man simpelthen vinder den her præmie, så kan man forvente, at det er i hvert fald til fire gange så mange mennesker, der køber ens plade lige ja. pludselig. Øh, men ud over dem, hvor tror du så, at den her, det her behov for ligesom at uddele priser kommer fra? Jamen, øh, jeg har altid haft det mærkeligt med det der med, at man skal uddele nogle priser på musik, fordi det er jo meget individuelt, hvad musik er. Men, altså jeg tror jo egentlig lidt, at det er for at promovere sig selv, og hvis man får en pris... Jamen, så er det åbenbart et eller andet signal om, at så er man virkelig et godt band. Og jeg tror, der er måske mange, der ikke... Som måske har svært ved at vurdere, hvad deres egen smag er. Så hvis man ved, at det for sådan en kvalitetstempel, at de har vundt en pris, og de er i alle blade og sådan noget, så tror jeg, det er nemmere at gå og en blad med dem. Det, det her må jo være kvalitet. Altså, der, var, altså, der har i hvert fald været... Øh meget prestige, eller ikke måske prestige, men publicity, i at vinde en pris. Det er jo noget, man ligesom kunne sætte mm. kunne på for af med, at ja. grammy vindere for eksempel, ja. øh, vil have været en stor ting også tilbage i, i 80'erne og 90'erne. Ja. Men, men de her dage... Så Grammy'erne er jo sær sådan en af de der musikpriser, som simpelthen, man anser det for at være næsten mere en joke nu efterhånden, ja. fordi at de laver nogle kæmpe store bummer, der hver det eneste år. altså i 19... Eller i 2000, der var øh, både... Radiohead og M&M op for album of the year. Mm. Og det var jo med The Martian Matters LP, stadigvæk nok M&M's ja. bedste udgivelse, så uh, okay, en ikke okay, and computer, men Kid A, ja. To virkelig stærke plader, og de tabte begge to til i Dan, som tilfældigvis har udgivet en ny plade det år. Uh. Og det er sådan lidt, men de vender tit tilbage til at det sådan ligesom ja. er sådan en en pris, som hvor at dem der nu er dommer for det, de er så gamle og simpelthen ja. ikke er med på beatet længere. Ja. Uh, Mike Patton. Som er kendt fra band som Faith No Og Tomahawk ja. øh, Skrev i bandet Tomahawk en sang Hvor at han på et tidspunkt synger "The Speed will win me a Grammy <laughs> hvor, at han, Typisk ligesom, Mike Patton Ja, yeah, for ligesom at tage lidt pisk på det Fordi at han, øh, han på et tidspunkt der, øh, der var sådan en populær YouTube video Hvor at han øh, gav en sviner til det bandet Wolfmother Som er sådan mm. meget retro rock mm. Og Wolfmother vandt en Grammy okay. Og det var der hvor folk øh, Det har folk sådan Trækket meget til ham om at det bare var jalousi men det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke for, for ham. Altså manden... Så man ham. kender ham. Ja. Privat. Ja. En mand med rigtig mange projekter, og ja. virkelig meget musik musikalsk innovation. Mr. For eksempel. Ja. Altså alt. Altså, han mm -hmm. har jo et par plader ud hver år bare med forskellige underlige ting. Og lyde fra hans mund. Jamen det har han ja. også lavet. Altså det er... Du ved, hvad, hvad der nu lige falder ham ind, ja. det kaster han sig ud i. Ja. Øhm, og han er jo for eksempel aldrig blevet hyldet med en Grammy hvilket virkelig mm. er underligt. Og det er også næsten nu, hvis han modtog en, så vil det også være sådan lidt, at det var fordi, at han havde i Grammy-dommernes øjne, gjort sig fortjent til den. Det snakker mm. man meget om, at der er bands, som det første er, du ved, efter at de har udgivet til et mange albums, at de så får lov, eller... Mest er bedre til ligesom at vinde mm. en af de store priser. Er det sådan noget all-time favorite i landet? Ja, altså, der man har altså... lavet over 15 plader eller sådan noget. Ja, altså der, der er det der lifetime i no, tjefen. Men også Album of the Year siger man også, at det er du, altså, du får den ikke på de første tre. Lige meget, hvor meget du fortjener ja. det. I en mor lavede du også en plade, der hedder Album of the Year. Ja, det gjorde som det. Som er helt fantastisk. Det var den, Du ved, lige... om det var en provokation til det? Jeg tror, det var et spørgsmål om, at der er ingen af medlemmer der rent faktisk følte sig tilfreds med den. Nå. No. De var øh, de det, var var det alle sidste plade Ja, det ja. var der, det de hele faldt fra hinanden. Ja. Så jeg tror, de var lidt Svær. træt af hinanden alle sammen. Ja. Så det var sådan lidt mere en intern joke. Mm. Uh, jeg tror ikke, de ville have udgivet det, hvis de syntes, det var helt forfærdeligt um, Men igen, det var 90'erne, hvor et stadig er stadigvæk regeret, ja. Noget så stærkt. Um, men det tror jeg mest bare var en intern joke. Sikkert. Men man ser jo virkelig mange øh. awardshows de her dage. Og det er også, altså, man må også tænke, hvem er det, der føler, at de er berettet til at uddele priser? Ja. For igen, jeg ved ikke, hvem der står bag i YouTube Jeg aner ikke noget om det I dem awards, du snakker så meget om Jeg aner ikke, at der sker så mange awards rundt om, omkring Nej, for eksempel, Selvom også... jeg synes, jeg følger med i meget så, øhm, så er det sådan lidt som om at jamen, Når man vinder en pris Dem, der så ikke vinder Gør man så dem dårligere Altså selvom at de jo faktisk også er rigtig dygtige Så giver det også sådan lidt at, at Vi vandt ikke prisen Som en taber Altså er ikke, man kan snakke om musik, som vinder og taber Nej, det er faktisk et ret interessant pointe om, det, om man ligesom mister noget værdi. Altså, man, man må jo få... Altså, der er mange øh, bands i England, som ligesom priser på at bare blive nomineret til den her Mercury mm. Music Prize. Men hvis de så ikke vinder, så går folk heller ikke ud og køber pladerne til gengæld. Og Nej. det er også... Det er en, lidt en sjov demografi, som ligesom skal have at vide, den her pris, den, eller den her plade, den er god nok. Ja. Nu må I godt gå ud og købe den. Ja. Og det ser man også med P3-prisen, at lige pludselig så, ja. så kommer folk løbende, fordi at P3 har sagt, at vi godt må. Ja, den er godkendt. Ja. Altså, folket er de, de dygtige musikere, eller hvad de nu er, professionelle. Fordi... Men det jeg også tænker, det der med, at man kan godt lave en rigtig fed plade, og den kan have masse succes, og så bliver man nomineret til en pris, og det er jo fantastisk, man er glad. Så når man taber, så tror jeg, at noget af værdien går ind i den her plade. Måske. Fordi så, når man, de vandt jo ikke, og det synes jeg er ærgerligt men det er også, når man ser for eksempel øh, og hjemmesider, der laver sådan årets bedste albums, mm, for eksempel yeah. øh, Pitchfork, yeah. som er en virkelig stor musik hjemmeside. De, de laver deres top 100 hvert år, yeah. og det er også, og ligesom at have du ved, knoklet med en plade i måske op til halvandet år, og så udgive den, og virkelig være stolt af den, yeah. og så få at vide, jamen det er nummer 97 på vores liste, yeah. Det må også et eller andet sted være næsten mere fornærmelse, end det er komplimenten. Altså 100, du ved, en top 100, ja. så betyder det fandme ikke meget at, at ligge under bare, du ved, top 20 nærmest. Uh -huh. Det er ikke noget, man kan skrive på sådan, der var nogen, der synes vi var den 27. bedste plade i år. Det ah, lyder ja. stadigvæk meget uimponerende. Ja, det gør det godt nok. Det gør faktisk alt under 10, ja. eller over 10 i det her tilfælde, ja. måske. Men ja. det, er, det er et lidt absurd koncept, men vi øh, altså, der er også stor efterspørgsel på det. Folk, de læser virkelig de der... Ja. Måske kan jeg kan faktisk huske en gang Jeg var med i et band for 15 år siden Sådan noget gothic metal I det der blad, der hedder Rock Hard en tysk metalblad. Der samme måned der udgav Metallica en blade Og der var det de der anmelder De gav sådan på på point ved anmelder Og så kom man så på en top 30 over plade Over mundens plader. Og der var vi efter Altså vi var før Metallica Det var vi jo mega stolte Wow Og vores plade er bedre end Metallica Dengang var det alligevel fedt nok for os Ja 90'erne det var meget interessant. Ja, det var så lov den der, der Reload der og Pissering. Ja, okay. <laughs> <laughs> det har nok ikke været Black Album, <laughs> eller Master of Puppets. Måske ikke, nej, men st altså, stadigvæk, det er noget at skal på civillet. Ja, det er øh, derfor, jeg siger det i dag. Ja. Vi, øh, vi lægger låg på emnet her, og så er øh, vi kommet til øh, aftens øh, sidste indslag, som er øh, et indslag uden navn, godt nok. Det her før hedder øh, Mangel på Bedre Navn, mm. fordi vi simpelthen ikke kunne finde på noget. Men øh, jeg vil spille et nummer for dig, og du får ikke noget at vide på forhånd, Øh, men så bagefter så skal vi simpelthen bare snakke om det jeg skal høre hvad du tænker okay. Så øh, det nummer det kommer her Ja jeg kan se på det andet, At du godt kunne genkende nummeret i hvert fald Jeg kender ikke nummeret overhovedet Overhovedet ikke? Nej men jeg kunne regne ud at han sagde i Punks så regnede med at der kom fuck off altså. okay. Det er jo en gammel sang med hey Okay så ja det var det jeg mente Du ja. kan ja, godt jeg genkende kender godt, øh, jo, jo. Altså, Selve nummeret ja. Sangen ja. Men, øh, men udgaven jeg kendte ikke bandet eller udgaven. Nå. Jeg synes, nummeret var ikke særlig godt, altså sådan musikalsk. Okay. Men jeg synes, teksten var mega sjov. Ja. Altså, teksten kommer mere... Grint og grint. I front. Jeg skulle hørt det. Når, at, <laughs> øh, når man laver det på den her måde. Ja. Øhm, jeg kan fortælle, at kunstneren hedder Sam Wardenby. Og han er ikke jeg vil ikke kalde ham kendt rigtigt. Men det var fordi, at jeg ledte ligesom efter øh, et tilfælde af punk, der var blevet gjort upunket. Mm. Og jeg synes, det er passet ret godt. Fordi at det er jo sådan ligesom en... Jeg købte en lige pludselig ud af et ellers meget, meget fred punk nummer oprindeligt. Og hvis man ikke har hørt uh, den oprindelige, så vil jeg anbefale, at man, man går ud og gør det, for mm. det er et fantastisk nummer. Øhm. Men da jeg gik ind og fandt en hjemmeside, der stod der sådan lidt om, at han havde lavet en hel plade, hvor han simpelthen havde taget forskellige punk- og numre og så lavet akustiske udgaver af det, fordi mm. at et eller andet sted mente, at der var noget punk-ideologi over at tage. Noget, som ellers bliver sig for at være så sådan en smule helligt, mm. og så vende op og ned på det. Ja. Nogle tanker om det? Ja, man kan da sige, at det der med at gøre det, han har lyst til at gøre, uden at tænke over, hvad det egentlig betyder i forhold til image, og, og det er jo faktisk det, han tager på i sangen, det er jo det der med, nogle nogle punkere har brug, har sådan behov for at, at være i sådan i form af fordi de der, hvad hedder det, altså subcultures, og skal passe ind i de der forskellige etiketter. Det synes jeg jo er latterligt. Inden for punk, fordi punk også bare gøre, som han har lyst til, og det er vel netop det, han gør, ved bare at lave et, et popnummer ud af det. Det er jo egentlig meget sjovt. For jeg havde, øh, jeg, stod, jeg vækstede nemlig lidt mellem, hvad for et nummer, jeg skulle tage med i aften. Jeg vækstede med det her, og så et nummer med et band, der hedder Falling in Reverse. Jeg ved mm. ikke, om du har hørt om det. Nej. Uh, Falling in Reverse er et amerikansk, øh, jeg tror, jeg kan ikke finde på par andre ord end dubstep punk, for at beskrive mm. det. Og det er... Punk der ligesom prøver at trække på rigtig mange af de helt store chancer lige nu, det er sådan en form for sådan lidt metalcore dun, dun, dun, dun, dun, ja. dun, dun, dun og sådan noget dubstep indover og noget rap øhm, og det er virkelig sådan et trainwreck-at-nummer ja. det er virkelig ud over det hele så det var, sådan ligesom, det var to kontraster som et eller andet sted har været sjovere at stille ja. op over for hinanden for et sted en person som prøver virkelig hårdt på at være hvad han tror punk er ja. og sådan en anden fyr som bare er en til sat sig ned og sagt, jamen <hømmen> det her det er hvad lige synes der kunne være sjovt lige nu ja. Nummer, jeg ja. men, øh, øhm, det må vi gerne have hørt det tror jeg ikke du reelt set har lyst til når du først har hørt det men, okay. men det er sådan lidt interessant at høre i hvert fald ja. hvor, hvor, hvor langt nogen vil gå for ligesom at prøve at ramme så mange demografier som muligt mm. og samtidig sådan udgive sig for ligesom at være et eller andet sådan, have en masse integritet og sådan noget det er vel bare det man gør ved at samle på en masse musikstiler så sådan noget crossover som gør at man har opfundet nyt som egentlig er bare en cocktail af alt muligt gammelt og det er jo lidt uorganelt, synes jeg egentlig. Det er det. Og ja. det er også, altså, de får også rigtig meget huk nu, og de selvfølgelig, ja. de klæder sig ind i det gamle argument med, jamen, der var heller ikke nogen, der kunne lide Black Sabbath, da de først udkom. Øhm, som plejer at være Store sådan, tanker. Det plejer at være sådan en god go, -go to Og, og lidt Zeppelin også. Ja. Det er sådan et klassisk argument med, jamen, det, der var ingen, der kunne lide Led Zeppelin, da de udkom, hvilket er løgn. Altså, der var, der var mm. nogle anmelder, som ikke kunne lide Led Zeppelin, men ja. er de havde der, fans. Der er meget få, som bryder sig om det her. Ja. Fordi det simpelthen er lidt et trainwreck. Vi er nået til vej sende i aftens program. Du skal, det er øh... gået hurtigt. Ja, det synes jeg også. Jeg kunne sagtens have tage en time mere. <laughs> der kommer desværre nogen nu og skal lave... Eller ikke desværre, der kommer et rigtig godt program her lige om lidt. Som Nå. folk er absolut også burde lyttet til. Men øh, vi logger af her nu. Og øh, vi har lige et sidst nummer, vi skal spille. Øh, og jeg havde en til at øh, et nummer op. Som øh, var netop en af dem, I indspillede sammen med... Øh, med kendt fra. Øh, oh. Og jeg ved ikke, om du helst vil være fri for det, og så vi, øh, vi måske tager ja. ä, Amnesty fra den nye IK. E ja, det vil jeg Staten. heller have. Det er helt i orden. Den prøver jeg at glemme. Du har lyttet til Crescendo på Aarhus den Radio 98,7. Tak fordi du lyttede med, og vi ses i næste uge.